Оборонці дістають пляшку горілки та пускають нарешті у двір поїзд молодого. Тут ми, очевидячки, маємо одночасні пересправи, що проводяться паралельно між двома родами, кожні, зокрема. Історично перші мусили попереджувати другі, бо справа спершу мусила бути полагоджена між родинами, а потім уже між родами. У той момент, як поїзд входить у двір, мати молодої, вдягнувшись у вивернутий кожух, виходить з хати назустріч і подає молодому чарку, налиту водою з вівсом. Молодий удає, ніби коштує поданий напій, таки дає чарку назад через голову, а дружко намагається розбити її палицею на льоту. Нарешті мати частує молодого чаркою горілки та просить усіх до хати. Діставши дозвіл увійти, молодий та його поїзд не поспішають це використати. А до дверей іде одна зі свах з хлібом, сіллю та запаленою свічкою в руках. На порозі її зустрічає одна зі свашок молодої, теж тримаючи в руках хліб, сіль та запалену свічку. Обидві вони стають правою ногою на поріг, зліплюють свої свічки докупи, так, щоб вони горіли одним вогнем, та цілуються через поріг. Як то було ще й у античних народів, це символізує одночасно і замирення, і об'єднання вогнів двох родів. А пісня до того додає, що вогню добуто з креміню. Після того старший боярин бере намітку, загортає в неї три невеличкі хлібчики, шишки і разом з двома старостами входить нарешті до хати та кладе намітку з шишками на стіл, заховуючи при тому глибоке мовчання. Мати молодої бере намітку, виймає з неї шишки, кладе на місце їх свої та віддає їх знаміткою Бояринові. Це повторюють тричі, і роблять це неодмінно мовчки. Хор Свашок дає пояснення цьому мовчанню в пісні, в якій говориться, що старости не вміють говорити, нагадуючи цим за первісний екзогамічний характер цілого сього обряду старостам дають пораду наїстись та випити, щоб, підсилившись, дістати здатність говорити. В деяких місцевостях на Київщині обряд цей попереджує вихід матері на зустріч молодому. І це, на нашу думку, природніше. Потім староста та два боярина кладуть на тарілку колач, в якому запечений зверху перстень молодої. Беруть намітку, і в той час, як староста тримає тарілку з колачем, два боярина тримають кінці намітки. В такому порядку вони з'являються в хаті. Але на цей раз вони вже не мовчать, а виголошують жартовливу тираду, з приводу якої свашки знов запевняють, що старости не вміють говорити. Часом після цього Старостів та боярів в'яжуть, тобто перев'язують їх рушниками. Молода під час усіх цих церемоній, починаючи зі входу старостів до хати, сидить на посаді, схилившись на стіл. Голова її вкрита наміткою, а на намітці, на столі, лежить хліб та сіль. Праворуч коло неї сидить, звичайно, її старший брат а в багатьох місцевостях він мусить бути ще не жонатий. Та всі чисто молодші брати чи інші хлопці, близькі її родичі. Діставши рушники, старости перестають мовчати та починають виголошувати ті ритуальні промови про коницю, мисливців, тощо, що ми вже їх чули на сватанні та на заручинах. І посилаючись на те, що вони зв'язані, Пропонують скінчити справу викупом.